Pista 18 Tipografia cu litere mobile se bazează, ca multe alte descoperiri de seamă, pe un principiu foarte simplu, multiplicarea semnelor scrierii prin turnarea în forme. Ea s-a născut în epocare nașterii, și a umanismului caracterizată prin lărgirea orizontului cultural, restabilirea moștenirii literare a antichității, editarea numeroase scrieri literare, istorice, filozofice. Ea a apărut din necesitatea de a se înlocui instrumentele complicate ale copistului și miniaturistului, supuse unei uzuri rapide și, cerând o îngrijire continuă, din necesitatea de a se reproduce și multiplica manuscrisele mai repede în mai multe exemplare, într-o scriere mai regulată, mai puțin supusă greșelilor, mai puțin obositoare la citit. În atelierul său din Maința, Gutenberg a pus bazele tipografiei moderne, așa cum ființează până astăzi în toate țările lumii. El a știut să folosească toate cuceririle imprimării tabelare, să adapteze la nevoile tipografiei mijloacele tehnice ale vremii sale, inclusiv tehnologia fabricării hârtiei, și să-și îmbunătățească necontenit procedeul. Nu este mai puțin adevărat că titlul primei tipărituri cu litere turnate și data la care a ieșit de subteascurile atelierului din Maiența constituie de asemenea enigme, asupra lor s-au dus nenumărate discuții, uneori deosebit de aprinse. Primele cărți tipărite nu se deosebeau ca format de manuscrisele vremii, și nu specificau anul tipăririi și nici atelierul sau numele meșterului. Așa se face că bibliografii au trebuit să ducă o muncă asiduă și migăloasă pentru identificarea primei tipăritori ieșite din atelierul de la Maința, a primei cărți tipărite în Europa. Actualmente, o parte a cercetătorilor sunt de acord că foaia cea mai veche tipărită de Gutenberg, care s-a păstrat până în zilele noastre, este așa zisul fragment al judecății de apoi, pe care îl datează în jurul anului 1445. Este vorba de o foaie de hârtie din zdrențe, de dimensiunile 12,5 pe 9 cm, tăiată strâmb tipărită pe ambele fețe, găsită în legătura unei cărți mai recente. Atât a mai rămas din prima carte tipărită, o foaie ciopârțită dar este, fără îndoială, o deosebit de prețioasă bucată de hârtie tipărită. Fragmentul conține o descriere a judecății de apoi, temă frecventă în unele manuscrise religioase și redă legendara judecată la care vor fi supuși oamenii după sfârșitul lumii. Textul fragmentului provine din Cartea Sibilelor, o lucrare creată în Turingia în jurul anului 1360. Faptul că literele fragmentului au o grosime neuniformă și nu sunt bine aliniate, că impresiunea este neclară, precum și alte imperfecțiuni, i-a dus pe bibliologii la concluzia că fragmentul face parte din prima a lui Gutenberg, păstrată până la noi. Cartea Sibilelor, deși constituie o culegere de legende religioase, nu este o lucrare canonică nu face parte din scrierile aprobate oficial de biserică. În perioada medievală târzie erau frecvente asemenea scrieri conținând preziceri și relatări destul de pitorești despre sfârșitul lumii, învierea morților, desfătările din rai, chinurile iadului și așa mai departe. Vădind multă fantezie și uneori un real talent al autorului de obicei anonim, ele se bucurau de o răspândire relativ largă în păturile mijlocii ale populației din orașe, care începuseră să găsească drumul spre știința de carte. Redactarea lor în limba vorbită constituie încă o pricină pentru care nu erau bine văzute de biserică, limba oficială de cult fiind latina. Caracterul apocrif al primei tipărituri din Maența, dacă este într-adevăr prima, nu trebuie pus pe seama unei atitudini antireligioase a lui Gutenberg, ci mai degrabă pe seama unor temeiuri comerciale. În 1445, meșterul din Mainza era înglodat în datorii, iar cartea Sibilelor era dintre scrierile căutate, o carte al cărei tiraj meșterul putea spera să-l desfacă rapid și la preț bun. Și apoi... El n-ar fi putut tipări cărți de cult decât pe baza unor comenzi din partea forurilor conducătoare ale bisericii. Dar biserica tradiționalistă și conservatoare nu putea să aibă încredere într-un procedeu cu totul nou și într-un meșter încă necunoscut. Vreme de câteva decenii după apariția primelor tipărituri cu litere mobile, conducătorii bisericii au preferat să predea comenzile lor atelierelor de copici din mănăstiri, acestea aflându-se în subordinea și sub directa lor supraveghere. Dacă acest fragment este într-adevăr prima tipăritură cunoscută în istorie, concluzia care se desprinde este cât se poate de interesantă. Prima carte tipărită, fără să fie o carte laică, este totuși una apocrifă, fapt semnificativ după o îndelungată perioadă de dominație a manuscriselor cu caracter religios-canonic. De altfel, a doua a lui Gutenberg Gramatica latina a lui Elius Donatus, redactată pe la mijlocul veacului al patrulea lea și servind ca manual pentru învățarea limbii latine, are un caracter net laic. Cartea Sibilelor și Donatul inaugurează era tipografiei în istoria cărții, în cadrul căreia textele cu caracter laic vor cuceri treptat domeniul vast al activității editoriale. Tipăriturile lui Gutenberg, nedatate și nelocalizate, au dat naștere unor ample discuții. Unii cercetători sunt de părere că Donatul, gramatica latina lui Donatus, din care se cunosc 24 diferite ediții, identificabile după numărul rândurilor, nu trebuie atribuită meșterului Gutenberg, fiind o tipăritură calitativ inferioară. Alții susțin că a treia tipăritura atelierului din Maința Calendarul astronomic pentru anul 1448 a apărut mult mai târziu, în 1457 sau 1458, prin urmare că nu este a treia tipăritură. În sfârșit, alții sunt de părere că Misale Speciale Constantiense, un liturghier comandat de Consiliul Orașului Constanța, Elveția, ar fi prima tipăritură, anterioară fragmentului judecății de-apoi. Lista tipăriturilor litigioase este lungă, iar discuțiile nu s-au încheiat nici astăzi, deși au trecut peste cinci veacuri de la turnarea primelor litere de plumb. Sarcina bibliologilor nu este deloc ușoară, deoarece în majoritatea cazurilor, unicul criteriu de datare a tipăriturilor lui Gutenberg este caracterul literei. În cele mai vechi cărți, literele sunt rudimentare, încă nefinisate, trasate neuniform, așezate în rânduri ușor ondulate, unele aplecate spre dreapta sau spre stânga, cu contururile neregulate. Bibliologii le numesc caractere Donat-Calendar, deoarece ele apar în edițiile gramaticii lui Donatus și în așa-numitul Calendar al Turcilor, un text redactat probabil în 1455 sub formă de calendar, și care atrage atenția asupra pericolului prezentat de cucerirea Bizanțului de către turci. Calendarul din care s-a păstrat un singur exemplar poartă pentru prima oară un titlu de frontispiciu. Cu aceleași caractere mai sunt tipărite o carte de rugăciuni in plano și alte două calendare. Perioada tipăriturilor primitive cu caractere nefinisate... Se încheie cu cele două scrisori indulgențe din anii 1454-1455. Ele sunt primele tipărituri cu dată sigură, iar în cea din 1455, Gutenberg folosește caracterele cu care mai târziu va tipări celebra sa Biblie cu 42 de rânduri, numită de bibliograf pe scurt B42. Lucrare reprezentativă pentru noile procedee Utilizate în atelierul din Mainza B42 are o tipăritură desăvârșită Sub aspectul tehnic și artistic Stă mărturie pentru ingeniozitatea meșterului Gutenberg Ea nu este datată și nici semnată Dar atât anii tipăririi cât și numele tipografului Sunt stabilite astăzi cu o precizie În afară de orice discuție Din actele unui proces Intentat în 1455 de Johannes Fust lui Gutenberg, rezultă că tipărirea a început din 1452 și s-a sfârșit în august 1456, dată ce reiese și dintr-o însemnare făcută pe exemplarul ce se află la Biblioteca Națională din Paris. Zatul este așezat pe două coloane, în 42 de rânduri. Litera mai zveltă, perfect regulată, gravată și turnată cu multă maestrie, are caracteristicile celei folosite în manuscrisele germane ale vremii și este desemnată de paleografi și bibliologi cu numele misale sau geticomisale. Primele exemplare din B42 prezintă urmele unor încercări de a tipări titlurile cu roșu. Celelalte au spații goale pentru titluri și inițiale, care ulterior urmau să fie executate de mână. B42 cuprinde două volume, însumând 741 de pagini. Se presupune că s-au tipărit 200 exemplare, 35 pe pergament și 164 pe hârtie, dintre care s-au păstrat până astăzi mai puțin de 50. Șase țari, printre care Peter Schoffer a lucrat vreme de peste patru ani, sub conducerea meșterului la agravare, turnare și tipărire. Numeroase tipărituri, anterioare sau ulterioare celebrei B42, sunt puse pe seama meșterului Gutenberg, dintre care cele mai aprig disputate sunt Psaltirea din Maința, care poartă data 1457, și specificația atelierului Fust și Șofăr. Apoi o Biblie cu 36 de rânduri, B36, cu caractere donat calendar și așa zisul Catolicon, un dicționar latin cu gramatică, tipărit după un manuscris din 1286. Sunt tipăiture având unele caracteristici ale celor ieșite de subteascurile din Maența, în timp ce alte caracteristici par să arate contrariul, de unde discuții înde Niciunde a funcționat atelierul lui Gutenberg nu știm. Din actele proceselor, rezultă numai că atelierul se afla într-o clădire care nu aparținea nici lui Gutenberg și nici asociatului său fust. Abia în 1481, așadar la peste un sfert de veac după ce se sfârșise imprimarea celebrei B42, într-un document se menționează casa Humbrecht, unde își instalase Peter Schoffer atelierul său din Mainza, în care va tipări numeroase cărți, folosind din plin cele învățate de la meșterul lui. Dar niciuna din aceste tipărituri nu atinge execuția plină de maestrie a renumitei B-42, care stă mărturie pentru o alta calificare a primului tipograf, meșterul Johannes Gutenberg. Dar este oare meșterul Gutenberg primul tipograf european? Este atelierul său din Maința prima tipografie cu litere mobile din această parte a lumii? Unii, printre care se numără olandezi, francezi, italieni și chiar germani, îi tăgăduiesc prioritatea, mai ales olandezii. Cine vizitează piața mare din vechiul oraș Harlem, relatează Helmut Presser, va remarca o statuie monumentală turnată în bronz și dedicată descoperitorului artei tipografice. Dacă astfel se aduce aici un omagiu lui Gutenberg, atunci se înșală, căci statuia îl reprezintă pe Lawrence Jansson Koster din Harlem. Dacă vizitatorul se va adresa unui elev la cursul elementar exprimându-și nedumerirea, va constata că respectivul elev va fi foarte uimit, căci n-a auzit niciodată de numele lui Gutenberg. În cartea lui de citire scrie negru pe alb că arta tipografică a fost inventată de Coster și că o calfă originară din Maința i a furat invenția. Deși în cărțile de citire din toată lumea și nu numai din Olanda sunt relatate în mod obișnuit diverse legende, cea despre Coster nu este, se pare, o simplă legendă. Cercetătorii au stabilit că a existat efectiv un Lawrence Jansson în Harlem, născut în jurul anului 1405, decedat în 1484 de profesiune paracliser. Coster, adică paracliser. El ar fi descoperit literele mobile dintr-o joacă. Tăind cuburi de lemn cu litere în relief pentru nepoții săi, pe care voia să-i învețe astfel abecedarul, i-a venit ideea tipăririi cu litere mobile, idee pe care a și aplicat-o în anul 1440, așadar cu aproximativ 5 ani înainte de Gutenberg. Povestea aceasta se află cei drept într-o lucrare tipărită la mai mult de un vec de la moartea lui Coster, Batavia de Hadrianus Junius, apărută la Leiden în 1588. Acest Junius, numele este desigur latinizat după obiceiul vremii, povestește cum Coster a înlocuit literele din lemn cu litere metalice, cum și-a mărit atelierul fiind nevoit să angajeze lucrători, fapt de la care a pornit totul. Și autorul lucrării Batavia continuă, citat, căci printre acești lucrători se afla un anume Iohannes. Acesta, după ce și-a însușit toate cunoștințele meșteșugului, a dispărut cu întreaga rezervă de litere în noaptea de Crăciun a anului 1440. La maiența a deschis o tipografie bucurându-se din plin de roadele hoției sale. Încheiat citatul. Principala sursă de informații a lui Iunius, este o oarecare care Cornelius, care lucrase împreună cu hoțul, în atelierul lui Coster, ba chiar locuise în aceeași cameră cu el. Olandezii se prevalează și de o afirmație făcută de Ulrich Zeller, el însuși, tipograf, și se pare că fost ucenic al lui Gutenberg, care, în cronica din Köln, apărută în 1499, Arată că în Olanda s-au tipărit mai multe ediții ale gramaticii lui Elius Donatus și că Gutenberg a perfecționat procedeul. Care este adevărul e greu de spus. O bună parte a cercetătorilor sunt de părere că întâmplările legate de Coster și de atelierul lui tipografic din Harlem constituie doar o poveste bună pentru cărțile de citire. Helmut Presser, de pildă, a calculat că acel Cornelius, informatorul lui Iunius, avea cel mult 12 ani când Gutenberg începea tipărirea celebrei sale Biblii. Este probabil că Laurens Coster a folosit procedeul tipăririi tabelare, cu placă de lemn gravată. De altfel, cronica din Köln, referindu-se la Olanda, folosește expresia Vorbildung der Buchdrucker kunst. Prin urmare, o pregătire, o prefigurare a artei tipografice. La numai patru ani după apariția cronicii din Köln, Johann Schöffer, care lucrase împreună cu Gutenberg și se căsătorise cu fica lui Johannes Fust, pretindea într-o carte tipărită de el în 1503 că bunicul și tatăl său au inventat tiparul cu litere mobile. Așadar, Fust și Schöffer care și-au cucerit totuși mari merite în activitatea tipografică, nu s-au mulțumit să ia lui Gutenberg înglodat în datorii atelierul cu tot inventarul, dar au încercat să-i răpească și gloria marii sale descoperiri. Tot așa, Johann Scott din Strasbourg, nepotul altui vestit meșter tipograf Johannes Mentelin, pretinde și el într-o cronică rimată că bunicul său ar fi inventat tipografia. Iar la Bruges, în Belgia, a apărut cam în aceeași vreme o carte în care un anumit Johannes Brito, cetățean al orașului, este indicat ca primul tipograf din apusul Europei. Italienii la rândul lor sunt înclinați să creadă că Panfilo Castaldi, medic și poet născut în 1398 în orășelul Feltre, a înființat la Milano prima tipografie din Europa. Castaldi nu are însă prea multe șanse în această ciudată și regretabilă competiție, mai întâi fiindcă mențiunea se face într-o lucrare apărută abia în secolul al XVIII-lea. Secentesca Cronaca di Feltre, de Cambruzzi, apoi deoarece înființarea atelierului din Milano este menționată în anul 1456, așadar în anul în care tipărirea faimoasei B42 se încheiase. De altfel, tipăriturile milaneze în chestiune nu poartă numele tipografului. Cu totul alta este situația lui Procop Waldfogel din Avignon, meșter orfevier originar din Praga, în favoarea căruia pledează câteva documente demne de luat în seamă. La Avignon, sediu al papalității între 1300 și 1376, Scriptoriile mânăstirești erau renumite pentru activitatea intensă pe care o depuneau pentru frumusețea manuscriselor și maestria rubricatorilor și miniaturiștilor. În 1348, Papa Clement I a cumpărat orașul de la Ioana I, regina a Siciliei și contesă de Provence, el rămânând proprietatea statului papal până în 1791, când a fost realipit Franței. În această perioadă s-au dezvoltat mai întâi scriptoriile mânăstirești, apoi atelierele tipografice, deoarece biserica era un mare consumator de cărți, bineînțeles cu caracter liturgic. Documentele de care vorbeam mai sus arată, între altele, că Procop Waldfogel se îndeletnicea cu imprimarea pe pânză și cu arta scrierii artificiale. Ars scribendi artificialiter Mențiunea în sine n-ar fi concludentă. Artificialiter înseamnă și cuartă, așadar expresia s-ar putea traduce meșteșugul scrierii cuartă, dacă n-ar fi coroborată cu alte documente. Un contract din anul 1444 în care se menționează, printre altele, 48 de forme de litere și un alt document din 1446 unde sunt menționate diverse materiale de metal, pentru reproducerea textelor în limbile ebraică și latină, accesorii ale științei și practicii scrisului. Debite juxta sciențiam et practicam scribendi. Față de aceste mărturii documentare, este în afară de orice îndoială că atelierul din aviniona lui Procopă, Waldfogel, era utilat cu toate cele trebuincioase tipăririi cu litere mobile. Din păcate, nu ne-a rămas nicio tipăritură ieșită de sub acestui atelier, nici măcar un exemplar care se constituie o dovadă materială. Cum arătam, tipografii acelei perioade de început nu-și semnau și nu-și dădeau cărțile, după cum nici copiștii scriptoriilor nu-și datau și nu-și semnau, decât în cazuri foarte rare, manuscrisele. Cum activitatea lui Waldfogel la Avignon este contemporană sau aproape contemporană cu cea lui Gutenberg la Mainza, se naște în mod firesc întrebarea. A existat vreo legătură între ei sau măcar știau unul de celălalt? Și în această privință nu putem face decât supoziții. Nu este exclus ca Waldfogel să fi vizitat Strasburgul și să-l fi întâlnit acolo pe Gutenberg, care începuse pregătirile, probabil chiar experimentarea noului procedeu de tipărire. Sau poate că Gutenberg a vizitat avionul cel renumit prin activitatea scriptoriilor sale, o posibilitate care nu trebuie eliminată ab căci, cum am văzut, în datele biografice ale meșterului din Maența, există mari lacune, perioade lungi din vremea exilului său, despre care nu știm nimic. În sfârșit, o a treia posibilitate: cei doi meșteri n-au știut unul de celălalt, au lucrat independent, ajungând la aceleași rezultate. Asemenea, cazuri s-au mai văzut. Istoria științei și tehnicii înregistrează mai multe asemenea descoperiri făcute simultan și independent în locuri diferite. Iată, prin urmare, încă una din enigmele Galaxiei Gutenberg care pune în discuție însuși numele autorului, precum și al locului Marii Descoperiri. Bineînțeles că această enigmă se referă exclusiv la aria civilizației europene, căci, așa cum nota în timpul călătoriei sale în China Nicolae Milescu Spătarul, acest Marco Polo al meleagurilor noastre, citat, și cărțile să tipărească în Europa au învățat de la chinezi, căci ei au descoperit maestria de a turna tunuri, de a face praf de pușcă și de a tipări cărți înaintea europenilor. Încheiat citatul. Tirajele primelor cărți erau reduse. Gutenberg nu tipărea decât în 150-180 de exemplare, cele aproape 200 exemplare din B42, constituind un record justificat prin cererea ceva mai ridicată la acest gen de carte. Ucenicii săi, care reușiseră să-și înjghebe ateliere, au ajuns la 250-300 de exemplare pentru anumite titluri. Abia după 1480, unele cărți vor ajunge până la un tiraj de 1000 de exemplare. Sunt așa zisele incunabule, în latină, incunabulo, însemnând leagăn, scutec, care mai târziu și-a adăugat metaforic sensul de început, punct de plecare, sub care se desemnează tipăriturile până la anul 1500 și, după unii bibliologi, scurtă vreme după aceea. Sunt cele mai prețioase cărți tipărite, desfătare pentru bibliofil și mândria oricărei biblioteci. Valoarea lor se datorează vechimii și rarității. Să luăm de pildă Biblia lui Gutenberg. S-a păstrat până astăzi cam un sfert din tiraj, mai exact 47 de exemplare, cele mai multe dintre ele descompletate, la care se adaugă o sumă de foi răzlețe. Există liste complete ale lor cu descrierea miniaturilor și inițialelor, adăugate după tipărire, dimensiunile foilor și felul legăturii. Dintre ele, 12 sunt pe pergament, restul pe hârtie, importate probabil din Italia, după cum par să indice filigramele. Cel mai complet și mai bine conservat exemplar, având și legătura originală, se află actualmente la Biblioteca Congresului din Washington. El provine de la Mănăstirea Sfântul Paul din Carintia, Austria, de unde a fost achiziționat în 1926 pentru suma de un milion de mărci germane. În Statele Unite ale Americii se află 14 exemplare, dintre care șase la New York, la Londra sunt patru exemplare, la Paris 3, la Roma două. Dar unul dintre cele mai interesante pentru bibliologi se află în orășelul Pelpin din nord-vestul Poloniei. Un exemplar cu reproducerea unei litere care căzuse din zaț în timpul tipăririi. Accident datorită căruia știm astăzi cum arăta o literă turnată în atelierul lui Gutenberg. Încă un secret al fabricației dezvăluit printr-o întâmplare. Interes științific prezintă și exemplarele de la Viena și München, singurele care au în anexă o tabula rubricatoria, o listă de opt pagini cu indicațiile lui Gutenberg adresate miniaturiștilor și rubricatorilor asupra locurilor care urmează a fi completate de mână, ornarea inițialelor, etc., asupra culorii cel mai des folosite ne lămuresc rădăcinile termenilor care desemnează cele două profesiuni: miniaturist și rubricator, moștenită de la cartea manuscrisă. În latină, minio înseamnă a colora cu miniu, miniatus înseamnă roșu aprins, rubrica înseamnă roșu și titlul scris cu roșu. Prima perioadă a tipografiei se caracterizează printr-o activitate intensă. Numărul incunabulelor se ridică la 1500-1600 titluri. Printre meșterii renumiței acestei perioade se numără, în afară de Johannes Fust și Peter Schofer, moștenitorii direcți ai atelierului lui Gutenberg, Johannes Numeister și Erhard Roivig din Maința, Peter Drach din Speyer, Johann Mentelin și Heinrich Eggestein din Strasburg, Apoi tipografii din Colonia, Augsburg, Nürnberg. În Italia, Zweinheim și Panards folosesc pentru prima oară caracterele Antigva.